Välkomna till tredje avsnittet av Ligans bästa folkvist. Jag heter Pro Frede, eller Fredrik, och bredvid med Kale Kalle! Med, kan jag ha det att namnet med flest vokaler kanske? Möjligt. Det kan mm. det vara. Det, det är det nog. Ja, det är stort. Ligaboss, om, om det är någon som har missat det. Allsmäktig. Foddare. Eh, det ja. kan vara titulera <laughs> efter, ja, ja. efter tre avsnitt ja Du har fanns spelat in fyra på avsnitt Ja just det Jag är även delaktig i Ligas näst bästa ja. Vad hände med den förra säsongen? Eh, jag vet inte Det blev anledningen mm. Jag satt och väntade på ett eh, Ja vad ska man säga Mitt i säsongen avsnitt ja. Halvtidsavsnitt Men det kom aldrig ja, Jag tror vi jag tror vi sätter kvalitet framför kvalitet i, i det är den näst bästa ja, ja. Här är den bästa så skit vi kvaliteten ja, Vi bara vi pumpar ut alltså. ja. Ja. Jag funderar ju på Att starta ligans Tredje bästa football <laughs> En monolog, <laughs> da, da, monolog. Ja. Jag släpper ut En timme efter varje omgång Där <laughs> jag bara går igenom enda match Detalj analyserar taktik Jag ska köpa taktikrapport på varenda en. Uh, så sätta sätter mitt lag i konkurs. Jag, Jag vet inte. hur mycket konkurs det blir på taktikrapport. Vad kostar den? 35 000? Jag vet inte. Jag har aldrig köpt någon ska skola. Nej. Uh. Jo, kanske någon gång. Det är värdelöst. Ja, man vet. Sånt vet man ändå. Ja. Det är om det. Tack Klarna. Tack Klarna. Uh, poddens huvudsponsor, som alltid. Ja. De sponsrar med uh, ligamedlemmar, framförallt. Framförallt, det har varit mycket påfyllning där, Det har vi kanske sagt tidigare men... Ja, stort avklana och skicka ner ett par gubbar till ligan ja. Och sen blev jag även varse här om veckan att det är de som sköter betalningen på onlinepizza Och det jag man fan inte bort alltså. Nej, det är en viktig del i expertligan faktiskt ja. Men det jag Kanske tycker... nästan ännu viktigare när det var studentligan Jo, då var det. Vi är ju fortfarande studenter i och för sig. Så. Men på tal om det där med namnbytet så tycker jag ändå att det är starkt av oss att behålla vår integritet och inte sälja ut namnet till klama. Ja, alltså vi, man, man snackar ju ofta inom fotbollen att äh, arenor och skit blir sponsrade namn och här, här behåller vi ligan. För att ja. äh, Det är så det är ett så starkt varumärke i sig. Liksom, att, äh. Ja. Ja, de erbjöd ändå en fruktkorg för, för Klarna-Vigan. Ja, det, äh, det, det, Klarna, det är Klarna-kuppen de vill köpa? Det här har jag aldrig fått höra innan. jag vetat att det är ett frukt. <laughs> Då hade jag sagt varliga pappa, Låt mig skriva på det enkelt. Det är mycket kävel nu. Ja, ska vi, ska vi snacka om vad som hände förra säsongen istället? Ja, det kan vi göra. Vi hade kupp... vann allt. Tänkte jag på. Fan vad flax det hade. Ja, det, det, det. Ja. Ni andra kan ju säga det så är ni inte skydda <laughs> uh, Men uh, det var första säsongen med kupp. Ja. Det var jävligt roligt Även om jag inte fick spela så mycket cup. Nej, det var lite av en drömlottning. Från, uh, eller för, på dina vägnar när fan, säger man. Vet, det fanns För dig. Något i den stiden. Ja. Uh, du började prestera en match faktiskt taget. Och det gjorde du ju omäckligt. Ja. Mm. Ett, ett sent avgörande. Soppa hem händer på övertiden. På övertiden. uppe då Ja man, just det, jag man, gjorde man två mål på övertiden. Nej. Men absolut ja, nog om den. Ja. Nej, men vad som är kul är att det är upp i år igen. Ju. Ja, äh. och nu när vi är åtta lag. Vilket för övrigt är ju jävligt jävligt. Alltså. Det är sex, lag är för, är det. sex lag är för lite. Ja. Ja. Uh, och... Uh, Perfekt när vi kör upp nu, för då blev det att alla lag ställer upp i avstående Ja. Och det blir tre omgångar för finallagen. Det, det blev det fan förra gången också om man hade otur eller tur i den här ja, kom jag på. Ja. Men nu får alla spela fulla, full kupp. Ja, exakt. Man kan, man kan man har chans, alla har chansen till att spela tre omgångar så Ja, precis. Ni vet hur det där går till. Ja. Vi behöver inte förklara det sånt där. Men. Ja, äh, det är kul i alla fall. Jag tycker att. Äh, ur ett äh, perspektiv från alla topplag också, så blir det en kul för Att. Äh, det blir inget topplag som åker runt. Nej, det är väl. Nej, det är väl så att toppfyran de senaste. Vad fan, det jag jag. Jag har inte varit topp för jag Okej, okay, så de senaste två säsongerna <laughs> <laughs> Har ju var sin varsin Ja. Precis. Och det, det blir spännande. Mest spännande skulle jag vilja eh, räcka upp ett finger. Och säga är eh, Skarpskräck va? Ja den matchen. Eh, alltså det känns verkligen som att eh, Skarpskräck har plockat in där. Det var inte så många poängsskillnad eh, förra säsongen. Va, vad hade vi där? Vi hade en... Eh... Ja att. Var ett, det ja. var ju bara ja, Det var fem poäng till slut Men nu, jag kommer ihåg att det var nära Han var nära ganska länge Under alltså. var sista omgången Och där jävligt ropade från lite mm. Ja det, det är dubbelmöte att se framåt. Ja faktiskt mm. För att vi har ju alla fått känna på Att uh, tycker är en jävligt bra matchcoach alltså. <laughs> Ja eller ja. är det flax? Ja, jag vet inte ja, men han tar, nej, han tar ju ja, poäng ja, det, mot alla topplag alltid det kan inte bara vara flax nej det tror jag inte mm. heller jag har fått smaka på ett par kris ja det är du, säsongerna. Kryssar du bara Martin kryssar krisar alltid du förlorar ligan varje år eller varje år du vinner det ofta också men... förra säsongen förlorade du ligan på de krisarna ja du för fan, för låg ju plus mot mig faktiskt, för, för det var det enda daget som det var ja. för säsongen uh, Men uh, ja, det är... så, ja det var väl någon form av intro ja. Och uh, här sitter vi med varsin gin och tonic, två eller på kvällen Och är så jävla redo att spela in en pong uh, Ja, det är fan vad kul Ja, men då var det dags för det återkommande segmentet. Uh, utmärkelser för föregående säsong. Ledde ju. Uh, mm. måttligt, måttligt roande. Ja, om vad jag Verkligen Måttligt populärt. Eller? <laughs> ni får gärna kommentera vad ni tycker om detta. Vi är lite tveksamma själva, men av ren tradition så kör vi. Ja, och då är det väl. Vad är det per position? Säsongens bästa spelare vi börjar. Ja. Ja. Uh, det brukar vara alla mina bara Du brukar ha några stycken <laughs> uh, Och Jag tror det är första gången jag faktiskt har Spelat med också nu Men uh, mm. vi ska inte spoila för mycket Utan vi börjar helt enkelt på bästa målvakt Och uh, Vana trogen så Så är det ju Kershny i reaktorn Yes, han tackar Hemifrån Han uh, Ja, har ju som alltid flest eh, expertelvar av målvakterna. Av någon anledning. Han är inte bäst, men han tar flest. Eller, han, ja, han, han är bäst. Han presterar bäst åtminstone. Han, han är delad bäst i skicklighet med Sikurio. Han, han är det enormt, så. Ja, men Så är det kanske. Um, men uh, i vilket fall som så hade han ju då 11 experter. Vilket han var helt överräkning på. Vilket, om man räknar lite kan man förstå det. Uh, då är kuppen inräknad ska jag säga. Ja. Ja. Så 11 av 15 För hans del Och 4 0 på det 74 i räddningsprocent Det är, det är siffror som äh, Draken i Mälardrottningens mål Bara drömmer om Ja, alltså jag måste nästan ta upp äh, Hans statistik för Han har 61 procent i räddning Felix äh, Mälardrottningens, Mälardrottningens Mälardrottningens draken, draken Molin. Molin Ja Uh, han uh, jag fattar inte Varför han inte presterar. Nej, det är något. Uh, det är ju den där uh, dåliga egenskapen som är trålen. Om händerna. <laughs> Två, han har trålen. Den ja. där typiska skakan som har trålen. Ja. Nåväl. Uh, noterbart är att han faktiskt har fler hålna nollor i, uh, i seriespelet än någon annan nollor faktiskt. Tack och lov. Nej, nah, det... Du det... Ja, har med i seriespelet, gör ja, det. Ja. Förra årets serie. Jag har faktiskt inte statistik någonsin på målvakt. Nej, så tyvärr. det känns inte så kul det heller. Nej. Du vara på backen, den bästa backen. Ja. Uh, och det finns ju inte så jävla mycket att gå på där. Uh, för att bestämma det. Man kanske skulle kunna göra någon intensiv undersökning där man kolla senast bäst. Alltså man kan ju på något sätt klura ut vad alla spelat. Tjävla det. Men sånt. Vi, så mycket tid. Vad går vi inte. på då? Vi går på expert Det Där hade min japstam flest. Nio stycken. Ja. Så blir det när man köper en sexton. Ja. Eller hur? Alltså det är inte så ja, att, är att han. är fan skogstrokig. Alltså. Han har ju inte presterat särskilt bra egentligen. Med tanke på hur bra han är. Men det räcker för att vinna en bäst back. Ja. Mm. Uh, mittfältare uh, är lite roligare tycker jag uh, Och inte, ba <laughs> inte bara för att det är min spelare Nej. Utan uh, för att det är en 23-årig som mm. tog en uh, Precis som förra året var det ju uh, Felix uh, Enso Fratelli Enso Fratelli som var, han var ju bara 20 vid tillfället typ uh, 23-årig Nia kom uh, två i poängligan på åtta poäng och eh uh, vad. vann, va? vann Jag har sex assist bara. Ja. Jag sa sju innan, men sex är det. Ja. Um, han kom noll eh, experter vad på han då ja. mm. men, uh, men det är ganska tuff konkurrens på mittfältet i den här ligan i expertelva. Mm. Ja, det är det. Väldigt tuff faktiskt. Uh, ja, det finns väl inte mycket mer att säga där. Uh, han, uh, han tog gjorde flest uh, poäng av alla mittfältare och uh, 23 år. Roligt. Ja, kul. kul. Tack. Tack, tack. tack. tack. Uh, anfallare, uh, han har väl också prenumererat på den nu i några säsonger, känns det som... Men han gör det, va? Ja, han vann ju... Jag har ju faktiskt här så jag kan kolla. Uh, han var ju förra året. Och uh, första säsongen... hade vi Här har vi det. Nej. Då var, det var också en av dina anfallare. Klasse kul ja. ja. Som du bara hade i ja. en säsong var det va? mm. men, Det var äh, mitt genidrag att sälja mina anfallare som vann Skytteligan ja. för äh, rabattpris. Just det, förluster för som var ja, det som vanligt. Ja, det såg så jag rullade. Tiden. Ja. Ähm, ja, han äh, vann äh, Skytteligan på 10 i alla fall. 10 ja. var det? var lite. Ja. Men det var bara sex bara lag boxe, också, ja. Ja. Och han gjorde ett par i kuppen också, ska vi tillägga, så inte är med i den här statistiken. Oh. Uh, det som jag tycker är kul är att han även gjorde 10 poäng. Alltså inga assist. <laughs> han passar fan aldrig, den här killen. Det är så jävla det. Det är coach farbo. Har vi någon statistik på hur många av de här tio målen som var på frispark? Nej. Men det måste vara många, alltså. Nej. Inte? Jo... Nej, nah. det känns som att de bränner sig jävla mycket i frispark här. Ja, men jag undrar om jag någonsin har sett en frispark. Ja, men det har jag ju gjort. Ja, det, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg en match för många säsonger sedan, en liten eh, notis här bara. Där du, eh, jag tror du vann med 3-0 mot mig och eh, gjorde två mål på frispark och ett mångest. <laughs> <laughs> ja, man ska ha alla typer av spelare. Mm. Ja, det, det är väl så. Uh, säsongens MVP hittar vi ingen så den sket vi. <laughs> uh, säsongens manager får jag väl bara. Uh, den bara räcka över till dig. Du tog fan allt. Ja. Uh, så den får jag ha. Ja, Grattis. men uh, tack. Ska vi ta en skål på det? Nej, det vet jag inte vad jag ställer på. Jo, då får du dricka. Med glädje. Men. Hur känns det då? Du har eh, aldrig varit bra förut och nu bara vinner du allt på en gång. Alltså, Blir det inte liksom överväldigande och jobbigt nästan? Alltså jag kom ju faktiskt tro om det var säsong ett. <laughs> <laughs> uh, nej men det är klart det var länge sedan jag hade ett bra lag. Uh, så att, uh, det är väl bara kul egentligen. Uh, Sen är det väl klart att uh, första säsongen man känner att man riktigt har chans, och jag ledde ju egentligen i princip hela hela förra säsongen ledde jag. Så jag det är ja, det var väl, nej Felix var väl uppe någon gång i sig. Ja. Uh, Men uh, jag låg ju i alla fall ett eller två eller så. Och uh, det var väl lite, det var ju lite pirrigt. eftersom att man inte har varit i den situationen tidigare. Ja. Uh, det gjorde de, det, som tur är så det är ju, jag ska inte prestera så över mycket i mest spelarna. Ja, jag känner, La, laget höll. Laget höll, ja. Och jag gjorde väl inga större tabbar i när jag skulle sätta taktiken. Så att, nej, det gick bra. Det var väl mer, eh, kuppen var väl mer så. Att, där kändes det ju, vad fan ska hända? Jag hade precis förlorat mot dig då också i sista matchen i ligan. Så att, Ja, kul för dig. Ja, men tack. Uh, vi tar en skål till på det. Dags för nästa segment som uh, är lyssnarfrågor. Uh, och det var väl egentligen Felix som skrev en fråga uh, till dig och mig. Uh, och då tänkte vi att uh, det kan vara trevligt om några fler får bli de Ja. frågorna. Uh, uh, ska vi ta Felix fråga direkt? Uh, han undrade vilket som var det bästa nyförvärvet av två spelare. Och då är det min nya spelare, Toto Fonte som är 26 år i 13 med inlägg. Köpte. Inlägg, alltså. Ja, den här egenskapen som aldrig har funnits tidigare, som de bara la mitt under förra säsongen kom den. Det är väl lite konstigt. Men... Spelaren är duktig på att leverera precisa lång- och krossbollar. Jag säger inlägg för att jag vet inte. Det ser ut som ett inlägg. Men det kanske är en långbollar. sjongbollar. Tjångbollar. Yes. Ja. Uh, 10,1 miljoner betalar jag på, på handskapet. Utlösa pengar. Ja. Uh, är det, det dyrast någonsin? Det lärde jag var. Det lärde jag Det Uh, eller då, uh, en, båda mittfälter ska vi säga. Det är Kriston Nordin som spelar i Skarpskäck. Uh, köpt som en 24-årig tia. Uh, kylig häst för 7,3 miljoner. Han är en kylig häst. Ja. Uh, och uh, i dagsläget är han 26-årig 12 Så att, uh, han har gått upp på för... uh, två år. Det var Ja, och frågan är då alltså vilket nytt värv som är bäst. Yes. vad vi tycker. Vad vi det. tycker måste det ju vara. Det får ju bli väldigt subjektivt här. Ja. Um, vad tycker du till att börja med? Jag. Eh, har, har vi några tankar? Eller tror vi bara när den här frågan bara för att? för att han eh, tyckte att det var vettigt att diskutera. Jag, jag kan tycka att det är det också. Ja, alltså. Ofta. Jag ställer mig ofta frågan när jag ska köpa juniorer. Om det är mest värt att köpa 17 1805. i 18 i 19 i Alltså det en grupp per säsong. Exakt. Och så resonerar jag. När, när jag köper. Hur mycket vill jag liksom. I det här fallet så kommer ju båda spela alla matcher. Ja, det blir en lite annan sak på juniorfronten. Alltså det jag Men... kan tycka om vi, om vi bara ska ta juniorerna snabbt. Så den stora fördelen med att köpa en 17-årig 4 är att man får bättre kontroll över utvecklingen ja. Att, jo, att man vet att antagligen så är den här spelaren Alltså okej, okay, han kan ha varit 16 innan Men man kan ändå vara hyfsat säker på att det är en ny spelare som aldrig har haft en förändringsrapport tidigare uh, Vilket gör att man uh, För att köper man en spelare som har dubblat innan eller Alltså gått upp två på en säsong så finns det ju alltid en risk att den inte går upp i nästkommande förändringsrapport. Ja. Och det känns som att man minskar den risken när man, när man köper en 1700. Ja. Jag skulle snarare säga att jag tror att de börjar nog på olika decimaler ändå trots att de inte har fått någon förändringsrapport. Det gör de. Men, och, och, och att man får mer kontroll är väl, skulle jag säga, mer i att... De går upp så satans mycket när de är unga. Ju yngre de är desto eh, högre procentsats kan de gå upp under en som tar bort. Det stämmer på Och att ju yngre desto lättare att spela upp utvecklingsvärdet. Ja. Uh, om vi då tar, försöker applicera detta på de här två nyfödda, så är de ju lite äldre. Uh, och där är väl. Där tycker jag alltid det finns en uh, överhängande risk. att man, När man köper spelare i de här åldrarna uh, upp till någonstans 25, 25 så kan man ju inte räkna med. Men uh, i princip att uh, räkna med att en spelare går upp uh, en plupp per säsong. Ja, fram, till, ja. fram till 25. Ja. Så länge man uh, så länge man spelar dem varje marknader. Ja, och, och, uh, och håller en god fjol. Ja, exakt. Ja. Uh, men problemet är ju att man vet ju aldrig vad den spelare, var den tidigare ägaren på den har skött. Nej. Nej. Uh, så att jag är väl alltid lite pessimistisk när jag köper äldre spelare uh, som grundinställning för att då blir man inte lika besviken. <laughs> <laughs> Nej, Nej jag brukar inte, om man köper spelare i den åldern så brukar jag inte räkna med att de ska gå Det är en bonus om de går upp första och Ja, precis. Uh. Nu gick ju Skalp 6-9-värv upp både när han 25 och när 26. fyller 26. Ja, precis. Där, därmed är det ett riktigt bra köp. Precis, men jag vet inte om ska vi ta det i beräkningen när vi bedömer hur bra köpet var. Uh, För alltså, det är ju lätt att säga nu efteråt. han. Nu har vi klart. svart på Vitt att han, han gick ju upp två, har gått upp två säsonger i rad så klart som att det var ett bra köp. Det är klart, men annars måste vi väga... De här 3 miljoner eller 2,8 mm. I diff ja. Mot att jag... Jämte två år två, bra, äh, och två år yngre Två bra egenskaper Och tre pluppar sämre ja. Vad värderar man mest 3 miljoner Och två år yngre mm. Och bättre egenskaper Eller tre pluppar bättre 3 miljoner dyrare och sämre egenskaper. Ja. Jag, jag vet inte. Jag hade kunnat tänka mig att båda de här köpen. Ja. Inte med mitt lag i dagsläget. Då hade jag kunnat tänka mig att köpa din. Mm. Men jag hade nog inte spelat en Tia. Men alltså. Det är ju båda vettiga köp. För sin ålder. Ja det tycker jag också. Uh, det jag kan. Jag hade väl bara. Om jag hade köpt en 24-årig Tia. Så hade inte jag tänkt. Att det skulle vara en 12 när han var 26. Utan då, och då blir det helt plötsligt att man ska att det är en 26-årig 11. Nej, det, det är inte lika kul. Och då är, och då är ju min, mitt köp är ju två, två ploppar bättre. Samtidigt, alltså man ska ha, ha 10,1 miljoner. Det här är första gången någon har köpt en SOD-spelare. De, de det är första gången jag har varit i närheten och kunnat köpa en så spelare Ja, men det är spelare. nog därför är det är kul att jämföra de här korten. Jag tror att Christer och är det näst dyraste i värvet. Aha, det kanske det är. Oj, är det så du skillnad? Ja, jag tror inte att det är någon däremellan. Nej, det är faktiskt så mycket möjligt. Ja, uh, uh, men det är väl... Uh, jag tycker att Christian Nordin är ett jättebra köp. Men uh, du tycker det är inte bättre? Jag tycker att har man möjligheten att köra, alltså har man tre miljoner till och kan köpa minst, hade jag heller gjort det. Ja, uh, men det skriver jag nog under på. Sen blod det ju på ett upplägg. Ja, uh, så så hade inte haft någon straffskydd det det heller Liksom någon med kyla Och en bra egenskap till Kanske mm. uh, Nej, nej så högt värderar jag inte Straffskikta, det skulle vara fann spark mer än, än Det var straff. ingen som uh, Åtminstone ingen med hålvakt som räddade Någon straff denna säsongen kramat kan någon straff miss men det man, var man, ingen... kan ju, man kan ju liksom Kötta dit vilken tomte som helst Och snubbra Emelinden det, det känns lite så ja Uh, så att vi har väl inget riktigt bra svar. Uh, har man pengar så bränner man på något riktigt bra. Bara. Ja. Så bra man orkar. Men det är väl det båda har gjort? Ja, mm. så bra man kan. Ja, exakt. Gör sitt bästa. <gör> Kör, köp det bästa möjliga spelare för dina pengar. Ja, och en Yes. Okej, okay, vi går vidare. Det känns inte som att vi kommer någon annanstans. Nej, det här var Eller liksom Ja, transit och inbäck det... Och åtta minuter på en fråga. Nej, nu går vi vidare. Okej, okay, ja. <laughs> uh, okay, en uh, fråga från uh, vår uh, återkommande uh, återvändare. återvändare heter det. Gold. Pappa Gorg. Pappa ja. Gorg. Fan vad alltså. Hej, Grims risiga pressmeddelande. Vill han att vi ska diskutera? Ja. Spontan tanke. Ja, de kan vara ganska risiga ibland. Samtidigt Om det nu är så, här fyller press. Kommer kom jag på nu mm. uh, Att När man loggar in så bara, fan var kul Med fem nya PN Vilken aktiv liga Det tänker man tänker tre sekunder innan Det är Grims som har varit inne på ölen Och, och och skriver några rader i ja, varje Alltså det var ju fantastiskt ja. När han satt upp och väntade på <laughs> Satt och vänta på förändringsrapporten Och så alltså kom den inte Men det, det kommer klockan fem ja. Där har jag tips till alla som undrar När förändringsrapporten kommer Gå in på transfern och kolla när den öppnar Minuten transfern öppnar Så har förändringsrapporten ladda. Bra tips faktiskt där. Ja Uh, men sen så, det man kan säga är ju att Grimms är väl kanske uh, mest aktiv på pressen. Och det är ju kul. Det är roligt, ja. Och framförallt att han, han skriver jävligt mycket. Så att om man sålar igenom det så hittar man ju guldkorn också. Onekligt. Och så vill jag flika in att det är kul att han tänker på ligan även när han har på versen. Ja. Uh. För det gör jag också och det är jag inte ensam. Men, ses. Uh, och vi har ju ett, ett exempel här, ska du, ska du få läsa upp det, för då är faktiskt du som, du som påpekade det här fantastiska stycket i hans, den senaste. Uh -huh. Ja det är det, jag åker inte jobba där. Ja uh, just det, uh, jag ska nog inte ta cred för det stycket, nej det ska ju Gryms ha i. givetvis. Men uh, det var Felix som läste det för mig en gång till, även om jag fnissade till när jag läste det. Uh -huh. uh. Du kan väl ta det här, högläsningen? Ur, förresten vill jag säga, orkar inte jobba. Fick skit nyligen att jag bara köper hästar och isbitar. Jag gillar is. Framförallt i alkoholhaltiga drycker. Hästar är jag där vårt livrädd för. Såg något klipp i helgen där en babypony hästsparkad tvååring. Tvååringen grät för blivit. Alltså det är så fantastiskt. Det är 2,3 rader kvalitet. Ja, det är och så avslutar man med, med toppen på en penis. Och det, det är kanske en mindre kvalitet. Framförallt så är det väl... Alltså hade han inte skrivit att det skulle vara en penis. eller det jag fan aldrig Är det jag som har dålig fantasi eller är det? Det, ja. ja. Ja. Nej. Ja. Men, äh, svamp kanske. Ja. Vi, vi ger 5 plus till stycket. Och två plus till penisbilden. för att det är ändå en rolig grej. – Och, kunde och lägga upp en bild på, på. en ja, ja, exakt. Uh, så att vi är ju inte lika negativa till, uh, till Heygrims press som Gold, men... Uh, – Ja, men visst, i är det svajar ju kvalitetsmässigt när vi gör det. – Det gör det. – Men det är kul. – Och uh, ett återkommande ämne i uh, Heygrims uh, pressmeddelande är höjandet av andra lag. Kan inte du som nu kan förklara en gång för alla så att, så att vi slipper det här gnället? Jo, så här är det. Så här skrev han då i. När du lade upp ett PM om frågor så skrev han så här. En diskussion om det ständiga höjandet. med två J kommer kom igen. Du har till och med fått två försök att skriva höjande. Det står med två J Fast då. Det hade ju varit värre om man ändrade, tycker jag. Ah, Okej, okay. börja Skitsamma. Och mm. mm. En diskussion om det ständiga höjandet av lag. Och den här gången. Och den gången. Ja, du ser. Genotonic, folks. En diskussion om det ständiga höjandet av lag. Och den gången Skarpslek inte blev höjt. Styrelsen mutad frågetecken. I år tog styrelsen höjandet till en ny nivå. Eh. Uh. Det låter här som att jag får sitta och välja hur bra varje spelare ska bli till och början är. Det är inte riktigt så det går till. Men jag börjar i änden. Det ständiga höjandet. Varje gång ett nytt lag söker till ligan så blir de ganska kassa. Väldigt kassa. ja Då kan man trycka på en knapp som heter höjlaget. Och då får man ett lag som är lite sämre än snittet. I ligan. Så att. att uh, ja, Ungefär. Mm. Eh, det har jag gjort. Med alla lag. Som har kommit in efter. Vi som startade. Förutom ett. Förutom ett. Och det är inte skarpskräck. Skarpskräck är höjt. Ditt lag Grims är höjt. Eh, sen. Hur bra det blev. Det, det Tänker inte jag stå och försvara. Men det blev så bra som det skulle bli. <laughs> det var ju helt enkelt så att, det var, att ligan var sämre då. Ja. Än vad det är idag. Är det. Och det lag jag inte höjt är eh, Budapest. Mm. Av den anledningen att redan från början så fick han de här monsterspelarna. Och vi eh, monstertalangerna som jag har sett. Vi visste inte vad som skulle hända med dem om du höjde det. Nej, jag är en 17-årig 6-målvakt och en 18-årig 8-målvakt ja. De var själva värda typ 40 miljoner ja. uh, Och uh, det är enda gången jag har valt Efter att ha rådfrågat med hela styrelsen och jordårets uh, titelvinnare Inte höjt och är det inte så att man kan bara höja lagen en gång? Jo. jo. Så då känns det som att, har vi inte fått det klarlagt nu? Jo, Ska att, jag tycker eh... höjt. Och, och, och jag, jag kan tyvärr varken ta emot pengar eller snusdoser eller fler gts. Det är hopp om att någon slag blir bättre. Ja. Man får gärna skicka gåvor på några snus och ginn dock. Det, det tar du gärna emot. Man får muta styrelsen men det händer för inte. Dags att äh, gå igenom äh, lagen i ligan, som vi alltid gör. Och äh, vi börjar med äh, North West, äh, Södertälje United. hemvända hemvända jag tänkte. Ja. Från Södertälje. Ja, misstänker jag. Jag misstänker också det, men, men tack för att han bor där. Ja, mm. Vunnit ligan inte mindre än tre gånger. Och det var under... Inom i... fyra säsonger. Var det... Ja, han spelar i fem. Eller sex Men han vann mm. i alla fall säsong Ett, två, fyra va? Ja, det kan ju stämma bra det Han mosade ja Ett, två, fyra ja. Alla, <laughs> när han var med Senast Och lyckligtvis så Då har han av eh, Så det, att vi andra fick vinna lite Ja, det var kul, mm. det var inte kul att han var av Men att vi andra fick eh, chans också Ja och eh, nu tycker vi är det jävligt kul att han är tillbaka i alla fall. Ja, fan ännu roligare. Ja, eh, det, det kändes lite tomt när han försvann för att han var en eh, institution i, ja. i dåvarande studentligan. Det är, väl, eh, det är väl han och Gävle som har öppnat ögonen för för hur fan man tar tag i ett lag. <laughs> ja, de visade var skåpet skulle stå. Ja. Och eh, nu har vi bara egentligen snott deras taktik rakt av transfertaktik då. Ja, jag antar det. Och uh, ja. uh, Han uh, hade ju bäst lag innan. Uh, det och... har han inte nu va? Nej, det har han ju inte nu. Uh, vad kan vi säga om hans trupp? Han har en uh, snitt uh, på 9. Stark. Uh, och en snittålder på 25,3 i truppen. Mm -hmm. uh, sämst värde faktiskt i ligan. Truppvärde? Uh, men... Ja. Men uh, han har ju inte hunnit, uh, hunnit göra så jättemycket än. har han köpt en spelare då? han har köpt en, mm, en uh, mittfältare vid namn Firmino Fontanela utal. Um, uh, som är en 30-årig elva, en mittfältare med målskift. Ja, han är ju bara en frispark ifrån och han aldrig Ja, just det. Ja. Den gamla klassiska lira. Bortsett eh, från att då var det bra med en 30-årig elva. Det var ju det på den tiden. Uh, så där blir gråt, man måste Ja, lite så är det. Ja. Uh, han har köpt den spelaren för uh, ish 2,3 miljoner. Mm. Sålt spelare, några randoms för cirka en miljon. Ja. Uh, och alltså, grejen är att uh, vi sa ju båda det, att det är fan ett trevligt. Lagen har fått en då. Efter, efter att vi har den. Det går att bygga på. Ja. Uh, han har ju framförallt där en 26 i 12 på backen. Mm. Uh, Luke Willems. Som uh, är fan riktigt bra spelare. Ja. Även två mittfältare som är. Vi har ja, 23-årig nia som är allround kylig och uh, bra på att skjuta. Ja, det är ju, det här. Det är fantastiskt. Och även backen där är allround och kylig. Vår Luke där. ja. ja. ja. ja. Det, är, det går inte ha faktiskt. Nej, det, det är trevligt. Och sen dubbla elver på anfallet sitter han på. Det är, ja. är fint. Det, det här går ju att bygga på. En skaplig. Ralf Roy har han i mål också. Vilket det är ett av bilens bättre namn. Ja, fantastiskt namn. Ja, faktiskt. Det ska bli svinkul att se vad han kan åstadkomma. Kanske. Ja, han har ju som mål att vinna, ska jag. Men vad vore en ödmjuk golv? Nej, det... nej, helt det. Ja, nej. Det tycker jag han ska hålla sig till. Ja. Och sikta på guld. Faktiskt. Han kommer ju inte vinna. Men det är kul att han eh, tror på det. Ja det måste man göra. Ja. Jag tror alltid att det inte vinner. Jag brukar inte vinna varje gång. Nej, det är sant. Eh, men. Ja det här skulle bli kul att se vad han kan trolla ihop. Mm. Med den här uh, truppen. Det går ja, som sagt. Det, det, det är en, bra, så, bra, så bra, en ja, men jättebra grund att bygga på. Ja, om man uh, tänker hur han har gjort tidigare så är det väl att uh, behålla stora delar av truppen och uh, byta ut några, några spelare på säsongen. Liksom. Mm. Uh, vilket för andra nya managers uh, är väldigt tråkigt. Ja. Uh, har vi något mer på Solitär eller? Vi har väldigt mycket på Solitär, men vi ska inte bli så långdragna på lag. Men då blir det mest nostalgiskt. Den nya laget har vi inte mycket på. Nej, gamla så det täller jag mycket på. Men det får bli en, en annan Nostalgi Nostalgipodden. Ja. Den Ligens femte bästa folk. <skratt> <skratt> <skratt> Nästa man till rakning. Mälardrotningen. Mälardrotningens FC. Kom för säsongen trea. I ja. ligan. Fick en tuff flottning. Mot Gävle. I kuppen. Ja. Och åkte direkt där. Ja. Är det en säsong som Mälardrottningen bör vara nu? Nej. Det är det inte. Nej, det är det väl inte. Även om det är, det är fruktansvärt tajt. Det är i toppskiktet i ligan. Men, ja. Och så, ja. Har man då en braken i mål så blir det inte så mycket. Ja, två, den är jobbig så Det är så jävla trufft att ha två, ja. uh, Vad har vi på honom annars då, här? Han har ju ett uh, lag med, uh, ska vi se, 11,3 har han i pluppgenomsnitt uh, i sin startel, va? Det är det. Det är bra. Mm. 28,2 år i medelhåll och även där på startövnen. Men... Mm. Och det, är alltså, det saknas för en spelare i startövnen. Äh, ryktet säger ju att det äh, äh, är på väg en spelare in. Ja, äh, det känns ju att, äh, jag hoppas, det är mitt fältet. Jag vi pratar om att äh, Där känns det... Han har ju haft, han hade ju en tuff säsong förra året egentligen som han själv har skrivit någon gång att det var inte så många matcher, han spelade särskilt bra i enligt honom själv och jag vet inte, de matcher jag har kollat så i alla fall mot topplagen, så gick det ju inte så bra chansmässigt och bollinavsmässigt. Så det kan väl vara mitt där. Kan det vara. Men uh, Silly-rykterna säger att det är en uh, yngre mittfältare. Det är en yngre mittfältare? Ja, mm. inte junior-yngre, men uh, skarpskräcken i förvärvet tidigare yngre. Ja. Uh, kanske inte i den prisklassen, men där någonstans. Men uh, han har ju ett uh, åldersglapp där på mittfältet uh, mm. med, uh, i sin startup, Vad då? Där han bara har egentligen Fatelli som är 22 och sen uh, övriga. Ja, fyra. Jag antar att han spelar ett femman i mitt fält som han brukar. De är fyra övriga där ligger alla plus. över ja, 31+. Ja. Plus till Så att det är väl inte helt fel att försöka få in något. Lite mellanting där. Sen gjorde ni... Jag gillar hans... Vad var det förra sannet? Anfallan på Moretti. Mm. En anfaller med... Mm med är Ja. Och Nick, skulle vi tilläggas. Men det, det finns inte många lampor i ligan, men Felix har två. Ja. Han har två av dem. Ja. Totti är mm. Han sitter där som vet hur man ska lida fotboll. Ja, men exakt. Han har, han har köpt nu, han har köpt Ove Strössl, avfallare. Just det, en 18-årig som är en målskyp för 2, Två miljoner han köpte. Kanske. Två miljoner, ja. Mm. ja. Bra köp. Bra köp. En spelare som just nu inte är med i starten men som faktiskt är värd att nämna lite är Fabian Angeland, veteranen Jaha. i anfallet. Ja jävlar. Som ja. Faktiskt, han leder faktiskt den totala poängligan alla säsonger sett. I överlägsen stil? Eller? överlägsen stil. Uh, mm. Vi ska komma ihåg att den statistiken är ju från uh, enbart de spelarna som, fakt som fortfarande spelar som är med i den. Men uh, mm, ja. han har gjort 84 poäng medans uh, tvåan har gjort 65. Mm. Och uh, han har även gjort flest mål av alla. Right. 61 mål. Ja det är en riktig räv anglan. Och uh, han har väl agerat inhoppare. Uh, under några säsonger men med tanke på att det har skett en en anfallsvärmning där 18 år femma, så kanske han har gjort sin sista kanske inte sista match men han nog in och slår på par frisparkade till ja, ja. Mm. Han, han har inte frispark, eller? han har frispark yes. fel om mig <laughs> um, Ja, och vad har vi annars? Han har ett. Jag förmett han har något ganska dyrt lag om jag. Om jag inte. Vad har han betalat för sin tur? Han har betalat 45 miljoner, 46 miljoner. Mm. Och det är mest av alla. Ja. Vad är det i relation till vem vad betalar nästa näst mest? kan du äh, har betalat 40. Ja, okay. äh, sen kommer faktiskt skapskeck. Äh, på 37 Ja. Uh, och du och jag ligger kring 30. Oj. Ja, det var. Ja, det var skillnad. Ja, så alltså det är faktiskt ganska, ganska stor skillnad. Mm. Men. Uh, uh, ja. Han. Uh, han har köpt väldigt mycket spelare där i 4, 5, 6 miljoners uh, klasserna. Ja, ganska ägna mm. Men om han har köpt så att 2 miljoner sjuttonåringar. Ja. känns det känns Precis. Precis. Uh, det har ju. Både, både du och jag har ju haft en taktiken så det är väl inte konstigt att vi ligger lite lägre där. Ja, ja, det är klart. Jag har gjort mycket, mycket köp och sälj. Medan, ja, just det, det, här är ju bara beräknat för de som... De som är kvar i typ, truppen, ja. Alltså, man, kan ju, man kan ju ha billigare eller dyrare förut, men det här är på truppen man har nu. Exakt, exakt. Ja, Uh, ett truppvärde på 50 miljoner, uh, 3 det. För tillfället. Ja, 52, ja. Uh, ja. Har ni fan köpt en stämmer till, en 17-årig feedback också? Ja just det, Evert Busse där, mm. för 1,2 miljoner. Ja. Uh, det är väl vad det ska kosta? Ja, det, jag sitter ju själv, själv och kollar på samma spelar just nu, är det är ganska mycket. Mm. Uh, så att... Uh, det är väl en uh, liten förringring på gång i mellanrottningen, helt Sjö. klart. Sjö. Mm. Uh, men det... Det kan nog vara bra. Uh, ja, så blir det kul att se om man får in en där till slut. Ja, de där uh, granskningarna kan vara föräreska. Ja, oh, fy fan vad mycket pengar man har bränt på till idag. ja Och det vet jag att... Uh, fälle, Fälle också. Så det ner river hår över. Ja, det kostar pengen. Det gör jag det. Särskilt när det är lite dyrare att spela. Usch. Um, ja, annars trevliga spelare Enso, och är Enzo Fan nere också. Mm. Han är 22 år i nia på mittfältet med eh, mål köpt för köpt som en 16 årig 3. Oh, det är lite kul ja. Det är ju skitroligt. Mm. En av få eller ensam. Ja, jag har aldrig köpt den i alla fall. Ligans kanske ända 1603. Mm, jag vet att Skarp köpte någon, men vet, han kanske sålde dem igen. 1603? Ja, han köpte 1603. Han köpte någon 16, jag antar att det var, inte, var inte en trea. Uh -huh. Eller hoppas man. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, men, alltså det är ju roligt, han har ju uh, varit, varit där ett tag nu ändå. Han är bara 22, men uh, har varit där som säsong åtta. Ja. Okay. och blev Lias eh, skönaste spelare när han var 20, va? Ja. Bara sånt sån Det stämmer. Ja. <clears throat> ja. Mm. Jag tror att eh, vi har så mycket mer på, på Felix egentligen. Ja, han har väl på hamnar i toppen som vanligt. Ja. Den. Eh, ja, han har väl också varit eh, precis som du i toppen varje säsong. Då är det skarpskräcksdags Det är skarpskräcksdags? Att... <laughs> skarpskräcks ja, men det är det väl. Nu är det skarpskräcksdags att stå i raddjuset. <laughs> Exakt. Det var man inte lätt. Jag har bara fundera om jag sa något helt fel om men... det. Ja, ja dags för att riva av skarpskräcks... efter. Ja. Ja. Exakt. Ja. Yes. Han har också en trupp. Han har också en trupp, det ja, stämmer. Kul. Uh, vi kan väl dra lite statistik direkt. Uh, mm -hmm. En medsnittålder i startaren var han på 25,8. Det är lågt. Det är du säker på 25 det 25,8, det var väldigt lågt. Uh, jo, det, Fan, det gör ju starkt. Det, det stämmer bra. Det ser fan inte rätt ut när jag kollar på laget. Visst gör det inte det? Han har ju bara två spelare i startelvan, möjligtvis på en kanske, under 25. <laughs> det, ja. det är inte ett snitt jag skriver under på. <laughs> Vänta. 25,8 blir det. fan? Okej. Okay. Ja, ja. statistikern är inom oss. Jag vet inte om det är för många gete så men ja, det, det, det står så i mitt äh, Excel-dokumentar så att jag antar att den. Äh, 10,5 har ni snitt i startupvärn, plumpmässigt. Ja, det är starkt. Ja, det han, äh, han jobbar sig uppåt äh, faktiskt. Det är inte. Det var inte så långt efter Felix, till Nej. exempel. Ähm, ja, vad har han gjort äh, för nyförvärv i år då? Uh, han har ju köpt en back Nikolas Guld ja. <laughs> ja Fantastisk man ja, En 30-årig 13 För 3,5 miljoner Bra köp Mycket bra köp mm. um, Och uh, det är väl Det han har handlat Har han inte köpt med mer? Nej uh, han har fått en junior också Ja. Han var krass 20 år i femma det... inte mycket att hänga i urgången jag ser nu på plötsnytt att då hans starkaste startelva var medelålder på 29,2. Alltså... Jag, jag kan det är inte... kanske inte något att hänga upp. Så... Ah, så... vänta nu. Nu ska vi se. Jag kan, jag ser fel. 28,1 mm. blir det då helt klartigt. Okej, vad har han uh, okay. för andra tre Han har ju Christian Odin som jag diskuterar. Christian Odin uh, är ju... Fan vad trevligt med eh, två, två fina egenskaper och 26 år. Och 12. där vi är. Även Rufus Syltberg. <laughs> alltså vilket namn? Jo, har du historien bakom namnet? Nej, jag har, alltså, jag har faktiskt inte. Det Det är ju min superstjärna i mitt officiella lag. Jaha. Som han haffade namnet från, rakt av. Är det lite Star där? Jag tror det. Ja. Men det är, ju, det är ju också en bra spelare. Jävligt nice av Prismark och Kiva. Ja. Det hade jag velat ha på någon spelare. Nej, ja, jag satt ju satt och, och funderade och... jag, jag fundera på att köpa en sån i år. Men... Nej. Nej, det kostar för mycket. Men Nej. det är fan, alltså 28 år i 12 för 6 miljoner med de två egenskaperna. Det känns som ett ganska bra pris. Var det Syltberg kostade? Det är Syltbergsprisen. Ja. Ja. ja, det är ju rätt. Mm man får ju hoppas att han hängde, hängde han har bara förra säsongen uh, ja det blev det, blir, det blir tre det är väldigt löjligt men jag han, han får ju hjärta denna säsongen så det blev väl bättre kan han börja utmanat nog tror du mm. det tror jag uh, tror det Nej, men om vi ser uh, om vi ser att hans hans genomsnitt är ju inte långt ifrån vart ja det är inte långt ifrån och vi andra är ju inte ja vi ligger väl lite högre sen men det är inte det är ändå vi har ju sett att han har tagit poäng i i matcher redan tidigare och det är väl bli fler liksom mot, även mot topplagen ja vad ja, jag kan inte säga det. Framförallt så har han ju också känts väldigt stabil mot äh, de lagen som har varit sämre än honom. Det känns inte som att han tappar några poäng där. Mm. Vad hade han för kupplottning? Just det, det var den roliga där, mot Gävle. Äh, mot mm. kan vi diskutera innan. I, ja, nu ja. Äh, I kommande säsongen. Mm. Ja, den blir spännande. Uh, vi kan... om... Ja, för... vi kan... får se om jag kan försvara det på brytskapet. eller? Ja, ja. det är vi skrullkans, absolut. Mm. Uh, vi kan ju säga det att uh, han slutar femma för en, ga en ganska väntad placering. Vad uh, har vi på honom annars då? Han har ju. Ja, men har väl ändå uh, några yngre i varje lagdel. Han är 22 år och 8 i åtta i backlinjen. Felix Beiskov. Fantastisk <laughs> namn. Ja. <laughs> uh, är, är det någonting som Gum kanske ska skriva på plats? Vad blir det då? 789 8 9 som saker vi ska ta upp. Ja. Skarpschecks fantasi, lösa namn, val av <laughs> spelarna. Ja, jag gillar, han har ju faktiskt ligans bästa namn på, på slipsen då. Ja, limma boll, bra straffar. Ja. Det är jävla tråkigt att han nej han går ju inte på Nej. Han är faktiskt 34 bass men tugga på. Ja, klart han ska köra två säsonger till då. Limma bollbrot. Ja, vi har ju nämnt eh, 37 miljoner han eh, köpt sin trupp för. Mm. Eh, värd 47. Mycket egenskaper i skallsträck. Ja, det var ju den där hästen han pratade om och de där iskundorna. Mm. Ja, det finns några isbitar och eh, ponix mm. i larget. Ja, Varför. Vad tror vi om... Ja, eh, då har vi ju sagt att han kan vara med och utmana lite i år, kanske? Nej. Nej. Det har jag sagt att jag tror det. Ja, jag tror inte. Nej, det blev ja, jag tror väl i och för sig också att det slutar med en fem. Ja, det fanns åt typ att nej men en femte plats tror jag antar jag mm. också. men med åtta lag så var väl med med det. Ja. Dags att prata lite reaktorlund. Lund. Oh, det är jag. Det är du. Har du något att säga om ditt egna lag? Nej. Det ser jävligt stadigt ut som han. Nej, jag vet inte. Jag sitter och funderar. Du, ja, du leder ju pluppligen Plup så att säga. Ja. ja. Och, och, och har ju överlägset truppvärde på mm. 85,2 miljoner. Ja, det är mycket. Uh, vad har vi annars? Du har en snittålder i din startelva på 27,8. Mm. 12,4 i pluppsnitt. Mm. Uh, du har köpt uh, genomsnittspelaren för 3 miljoner. Okej. Okay. Ja, nej, jag vet inte. Det är inte så. Ja, det var det. Jag tycker att några börjar bli lite gamla. Men samtidigt tror jag att uh, man måste ha ett par äldre ja Det är väl lite så att, att det är fler som är... Det är fem spelare som är 30 eller 31. Vilka jag kommer att byta ut lite samtidigt. Så jag måste börja med det redan nu. Sex spelare är din statum. Alltså. Ja, jag räknade bort på mm. Han är 32. <laughs> han ska stå tills han går i pension, tror jag. Det är rätt och men äh... Ja, nej. Det är väl det. Man köpte talanger i som... Det blev bara talanger från din sida. I år. Ja, men 14 på en. Ja, just det. här. Bara talanger. <laughs> ja, det är jävligt mycket talanger Sen att den kanske är på väg ut på den, <laughs> det. Mälk i mörkrut var en ruggig i talanger. Ja, yes. så. Ja. Lite rygg man ska köpa. Ja, ja nej. Det inte så. Kul. Men en 30-årig 14 allround. Köpt för 4,3. Ja. Och sen har vi då två stycken, 17 Ja, eller Med lite egenskaper. Ja, inhandlade. Stor prisskillnad alltså. där. Det, det kanske är så dyrt med skott. På mitt fält, han får 3 miljoner. Ja, han var väl lite dyr. Och sen det är ju varken hästen eller kylan något jätteaktigt på backen, tror jag. Nej, det kan jag stämma. Och eh, det är väl snabbhet och nick som går dyrt på backen. Ja. Och, eh, ja. Så det blev... Han var billig och skottsnubben blev lite dyr. Så det blev skillnad. ja, ja. Den ena kostade 1,8 då. Och, och den andra 3. Exakt. Så. Eh, att tacka Fallefälla tacka 1 för, för ett av ligans finaste namn. Stökerhus. Det är han som har bestämt det. Ja, bestämde tror jag. Jag, jag, jag klobbade nog beslutigt. Mm. Jag brukar rådfråga namn, ordlistan, genen efter spelarna. Han på sånt. Han kan det här med ja, så. Alltså. Verkligen. Um, vad uh, Ja, du har sålt lite spelare också eller framförallt en spelare. Ja, jag har mm. sålt en spelare. Den andra sparkar jag. Ja. Uh, men uh, det blev blev det bra vad det är bra starta, <laughs> Ja, jag sålde en spelare som grupp A2. 21 år i nio. Med nick på backen där medelpriset är 9-10 miljoner. Jag fick 6,7 för att jag är ingen transfer-high överhuvudtaget. Jag har otur och är sämst och sådär. Som det brukar gå. Ja. Så nej, inte så bra betalt så tycker jag inte. Har du börjat så här, när, du kollar mer, när du kollar på hur mycket du kan få från en spelare? Ta bort någon miljon. Jag tar bort 40%. Ja. Jag är jag, jag räknar. Det är bara att räkna på 40%. Det är mm. man. Ja. Och. Ja. Uh, ja men det, det är väl ungefär så det brukar vara. Ja. Nej. Inte mycket att säga annars. Nej. För... Se, se ut på ett vinnande lag och det Alltså, du leder ju proppligan, så att uh, du får väl vara besviken om du inte vinner. Du. Ja. Så, så är det ju. Ja, men det lovar jag att bli. Ja. Uh, Nej, jag har väl inte så mycket att säga med att uh, du har ju de där 24, 25 år och 26-åringen i varje lagdel som ser förbannat fin ut alltså. Ja. Uh, 24 år i 11 på backen, 25 år i på mitten och 26 år i i anfallet. Äh. Nu ska vi inte göra det här till en uh, liga för, uh, eller podcast för Ja, Okej okay, då, det går väl vidare. Dags för mellangårdet. Ja. ja, jävlar. Säg hur kallar man chips i männen? <laughs> Cheeseballs i mängder. Ja. <laughs> Men uh, kudos till lagnamnet. Fantastiskt lag den. <laughs> ja, men, Snissat till men Ja. Ja, det var riktigt bra. Och ja. ordvits alla någorlunda mm. mm. Fast tror att vassa, måste jag säga. Ja, men verkligen, verkligen. Kanske inte ett står fler anständigt. Um, åker vassa det. Yes. Uh, han har <laughs> <laughs> han, han har <laughs> uh, tagit ett nytt lag för i år. Uh, ja, det, kan det kan man tydligen göra. Ja. Jag fick aldrig möjligheten att byta lag, men, äh. Jo. Alla får möjlighet att byta lag om vill. Jaha. Det, det, det ska jag göra. Mm. Jag är oerhöriga. Ja. ja. Jo, det stämmer. Ja, det skrev faktiskt till mig. Eller ja. Det, det var inte en snack. Äh, nu ska vi inte prata oss, utan vi ska prata mellangärdet. <laughs> ja. Han... Äh, har han köpt något, ja han har köpt en målvakt, han köpte köpt mm. En 31-årig tia för 1,2 miljoner. Ja. Det är väl bara det Ja, han behövde en målvakt, han köpte en målvakt. Bra köpt. Ja, verkligen. Um, Sen har han, han fick en talang också. Ja, uh, just fan. 1805 femback. Man kan få jävligt fina där i början innan... <skratt> in, innan <skratt> akademin går i botten. <skratt> Ja, det är ju trevligt. 18 år i femma Lars-Johan Arm. Ja. Men han har ju precis som Södertälje fått en, alltså en bra start. Det tycker jag det också. Det är ett stabilt lag att bygga från. Verkligen. Uh, 23 år i 10 på mittfältet. Jävligt ja. fint. 25 år i 10 och 22 år i 8 också. Mm. Ja, men det är ju tre spelare som man kan bygga ett mittfält kring. Ja, Uh, och då att han även har en 31 och 12 med lite, en lite skickligare spelare där. Uh. Uh, så att, uh, äh, 22 år i nio i anfallet sen också. Ja, uh, uh, det jag man inte vara. Nej, uh, det finns mycket att bygga kring här. ja uh, Det är väl uh, att uh, taktiken borde vara att försöka byta någon spelare på säsong. Bara och uh. Satsa smalt, framförallt. Spela in en starta. Ja, start eller, ja, eller plus inhoppar. Mm. Sen är jag nog hemma. Vad tror du om järdets äh, mellangärdet chanser? Uh, alltså det det är väl svårt att i uh, bland de nya lagen. Tar han uh, poäng för det gjorde han inte förra säsong. Ja, men det tror jag absolut att han gör. det det finns uh, det göra. Det. det ja, det skulle vara väldigt konstigt annars. Mm. Uh, och uh, det som är det svåra är ju att uh, vi har ju Södertälje med mycket rutin där. Mm. Och vi har ett uh, FC Budapest som vi inte har en aning om hur mycket pengar han kommer ha. <laughs> Nej. Alltså det kan ju vara ett topplag liksom. Vi vet inte. Nej. Naja. Uh, så att uh, jättesvårt tippat att han är egentligen ska man ju vänta med den uh, när vi, ja, vi, vet hur de, hur trupp, de ut, Ja. Men, eh, nej, kul namn och bra grund att bygga på. Absolut. Um, ja. ja. jag kommer att vara rädd för mälarinjäret borta. Ja, det, det känns som att det finns inga lättare naturlägen men fan, han skulle ju ha en backa, så alltså, ser nu. Ja, han har 26 år 11, elvan där. Men han skulle ha... kunna köpa en gammal där. Det skulle han ju absolut kunna göra. Det har han ju det... råd med att kasta in den där, där. Han har ju inga... Det är ingen ålders, det är ingen på något sätt. Nej. Mm. Och uh, har vi någon aning om hur mycket pengar han kan ha? Ja. Uh, han har ju... Uh... Mer än mig. Ja, mer än mig också, men det säger ju inte särskilt mycket. I för sig. Nej, men jag har fan inte gjort det. Nej, men han kan ju, har ju råd att köpa en gammal backe. Mm. Han är ju mer än jävla har jävla handlat. Djävul köpte en sjua. Med, som var <skratt> stappskytt när han skulle vara det <skratt> <skratt> <skratt> Sådär som man bara ville skjuta sig. Mm. Men eh, rimligtvis så har ju några miljoner då. Ja, jo, men Uh, panelens tips här. Ja. En äldre bak. Absolut. Det... det blir ännu tråkigare att möta. Ja. Uh, så att. Uh, ja men fan. Uh, kul att uh, han valde att köra en säsong till. Och, uh, Verkligen. Ja det är väl bara önska all lycka i. Uh, I kommande säsong. Någorlunda IS. Det är du. Det är jag. Yes. Oof, det är obehagligt eh, många priser när man går in på din eh, lagsida. <laughs> alla pokaler och alla möjliga månadens eh, ja, employee oh, ja, Exempel Månadens lag, vann kuppen, kuppen och vann ligan, ligan. Nej, det vann fan all. Det är tufft att se. Laget då? Ja, men eh, det ser väl det var, ungefär ut som förra året. En... Eh, jag har ju eh, några ja, två försäljningar egentligen när jag tyckte att eh, kassan var lite eh, skral. Mm. Så att eh, jag sålde två spelare för 6,7 miljoner sammanlagt. Mm. Det var nog fan precis vad jag sålde. Ja, ja. i princip alltså. Och eh, köpte ju in den här 2613 som vi har diskuterat tidigare. Ja, uh -huh. Fonte. Fonte. Han är riktigt fet alltså. Ja, det får man ju hoppas. när ja, han kostar ja. så mycket som ja, ja. Ja. jag har gjort. Så jag hoppas att det ser lite. Sen har det ju äh, Igeln goda toppar mm. äh, i, äh, i Anklev och på mitten och Stam i backlinjen. Ja, ja och även Fonta, 26-åring i nybevärvet, kliver in och blir en topp redan nu. Ja, han är, han är ju, ju tredje bäst idag, eller ja. så? Ja. Det blir han ju absolut uh, Nej men det är väl uh, De senaste säsongerna har det ju skett En uh, förhållningsprocess I Någlunda <laughs> ja. Vilket kanske inte var helt konstigt Med tanke på att vi bara köpte 17-4 innan uh, Spontan grej Jag är ju för små trupper Och sådär har alltid varit Att uh, Fyder, sorry asses som de inte ska spela ändå Ja. Liksom. Uh. Uh, men tre backar Kommentarer Uh, det kommer en till ja. i min kommentar. <laughs> okay. uh, jag uh, har lite ont om pengar just nu. <laughs> uh, försökte sälja en spelare, det gick så där. Uh, inga bud. Alltså. Inga bud. Ja det är tufft. Det var jävligt tufft. Jag lät ut en ganska billigt också så. Alltså. Um, jag vet inte om han har gått ut nu. Det har han gjort så att, nej, det blir ingen bud. Mm. Uh, yes. Så att, uh, jag vet inte om, det, om jag säljer honom eller om jag bara väntar till. Uh, jag har ju faktiskt spons ny på söndag. Så att, uh, vi får väl se. Blir det en back? Uh, det är ju back som är prio, absolut. Ah. Uh, men Det, är det kommer, ja det, det blir en kasback liksom. Mm. 4. det kan ni räkna Uh, annars, uh, vi har kört lite statistik på alla så jag drar väl snabbt med också. Uh, 27,2 uh, år i snitt i startelvan. Mm. 12 i plupsnitt. Mm. Ja, köpt spelare för 32 miljoner. Näst bäst värde på 69. Ja, när det kommer till nästa lag så är det väl en sak som uh, står i fokus. Talangerna. Ja, oh, jävla. Och då antar jag att ni alla vet att vi pratar om FC Budapest, en av eh, årets nykomlingar. Mm. Den enda som faktiskt är riktigt nykomling av nykomlingarna. Exakt. Det är helt korrekt. Um, ja, en polar till mig som vi hoppas eh, hoppas ska stanna här många år. Det får vi se. Men eh, jag kör på i alla fall en assa, så ser vi. Uh, det är väl ingen som har undgått uh, de två orimligt bra talangerna som har fick. <laughs> Nils Bertil Enholt på backen, uh, 18 år 8. Och uh, någon målvakt som jag inte kan namnet på. Men var han 6? Fick såld igår, vill jag dra mig till minnas. Mm. Att, uh... 8 miljoner blev det där. Ja. I underkant. Ja. I underkant. Mm jag tror att det är första bytet alltså. ja. eller andra möjligtvis. Ja. Uh, synd för honom, men uh, tur för oss. Tur för oss för att, uh, jag tror att han var värd 14 eller något så att, uh, det var väl konst att han tvekade helt. Ja. Och sen är ja, ska han sälja 1806? Då? Jag säger alltid 1806. Jag säger alltid 1806. men det är, det är inte rimligt att det är en 8. Det, det går inte. 1806 är snurrbara. Ja. 1808 är oringligt. Uh, ja, ja. Jag skulle säga att uh, jag uh, rekommenderade ju honom att sälja den. Mm. Mm, och uh, han har legat ute. Uh, men inte fått honom sålt. Ja. Uh, och det var ju ändå ett litet lyxproblem där var att man kunde inte kolla medel, medelpris på, Nej, men, på, på liknande spärer. Det, ja, det. Det, det finns, finns det. inga. Uh. Inga ingen statistik över liknande försäljningar. Mm. Uh, så att uh, vi, jag försökte ju resonera mig fram till något, uh, vettigt pris att lägga ut utanför. Mm. Och föreslog 18, uh, vilket var väldigt mycket underkant jämfört med de andra 18-åra i åttorna som då på transfer då. Vilket var typ tre andra spelare i och för sig. Uh, men, uh, nej, 18 miljoner var det ingen som var villig att betala. Nej. Mm. Uh, så att. Uh, Liggan utan en kan man ge sig fram på att 30. Ja, det brukar vara så att man sänker några miljoner och sedan plötsligt får man AS mer. Mm. Men uh, ja, jag vet faktiskt inte. För att uh, det är mycket pengar att hoppa upp uh, där på uh, sista dagarna innan säsongen börjar. Det börjar bli lite ont om tid. Mm. Så vi får väl helt enkelt se. Uh, Truppen i övrigt finns det inte så jättemycket att säga om för att vi tror inte den kommer se riktigt lika likadan ut. Nej, inte alls ja. Nej, det är väl egentligen två spelare som jag tycker är värda att behålla. Um, 29-åriga tolvan på backen. Mm. Viktor Jungas som uh, hästskott och kiv. Det hade varit en fet mittfältare. Det hade varit en. <laughs> uh, uh, helt dominerande mittfältare med de egenskaperna. Jävlar du köpte det hade han garanterat gjort. Eh, och sen så har han ju en 21 i skia. Vilket ju, ja, det är helt okej på att anfalla. Att jag har också. Mm. Annars är det ju rätt mycket skräp. Av den anledningen att han slagar inte ut. Ja, det är sant. Men eh, en 18-årig åtta. Ärligt. Jävle Mäcklarnas EF <laughs> <laughs> slut, slut på idéer Ja det kan man säga uh, <laughs> Jag tänkte att jag testade något nytt uh, Men det, det funkar väl <laughs> Nej. <Nah. Okay. laughs> Två plus, <laughs> Två plus <okay. laughs> Vi pratar Jävle Mäcklarnas EF <laughs> <och de> Som <laughs> inte förstod vad jag sa vad jag försökte säga, um, Ja. Ständigt topplag. Ja. Mm. Snittål och på 29,8 i startelvan Det är kul. Han är alltid legat högt. Och vi har alltid mobbat honom för det. Det stämmer Eller liksom känga att han är i brässer. Men han har alltid ett bäst lag också. Ja, men för, för, först nu när vi också får bra lag. Så är våra upp, där uppe också. Ja. Mm. Inte riktigt där. Men nästan där uppe i ålder. Det stämmer. Så att eh, jag skulle vilja ta tillbaka. Ett av mina 300 åldersvån. Mm. Men inte alla. Inte alla. Nej. För vissa är det säkert med. <laughs> det kanske hade någon bra poäng någon gång. Ja. Uh. Nej men det är, det är väl klart. Uh, att uh, han har ju varit. Uh, haft bäst lag länge. Och uh, sökt. Ja, man, får ju, man får ju mycket i skicklighet för pengarna när man köper elva. Mm. Så är det ju helt klart. Han, Eduardo Pacetti. på mitt fönster, Ja, gick han upp? Det gjorde han. Han köptes alltså som en 26-årig i elva. Det ska han väl ha gjort i så fall. Mm. Det är ju en, en pies nu kan man säga. Ja, absolut. Väldigt lik Kristen eh, och i i Skarpsex som vi pratar om. En säsong äldre och eh, en sjöng bara um, Ja, det stämmer. En mindre kvalificerad spaning bara. Nej, men du, alla spaningar är väl rimliga. Alla så, spaningar ja. är en spaning så att säga. Ja, exakt. En spaning är en spaning. En spanning är en spanning. Ja. <laughs> Uh, Slips har uh, jag. Ja, 13 är, har man ju bästa mål på. Det har man. Uh, han har bara 13 betagare Ja, Ja, max den här och förra. Ja. Uh, inte någon Känns bästa. som att han, han alltid har bäst, men du har alltid legat där också, också. Ja, men jag tror alltid mina var en efter. Ja, så är det. Förutom nu när du är ur ålder har det inte Ja. Men uh, annars har jag, han har han handlat ungt jävla det har han faktiskt. Har uh, han, han, han har köpt en. Han uh, har köpt en 22-årig. Vilket... Uh, uh, och det är ju inte någonting som jävla. Uh, har köpt. Han köpte ju i den åldern... Uh, ja, 24... 23-24 i början väldigt mycket. Mm. När han uh, var nykomling. 23-24-åriga åttorna med alla egenskaper och kvite då igen. Ja, precis. Ja. Han har inte så många av dem kvar. När jag kollar. Nej. Typ ingen. Kristias, han har något på läktaren, eller bänken. Ja, på läktaren. jag vet inte så jävla dansig? 34 år 10, jag vet inte. Det Asch, jag vet inte. Ja. Du pissar ändå på en legendar här, ja. en guldjätte. Han, ju... han har det alltså. Ja. Han har följt 47 pinnar. Ja, det ser man. Nej, han har ju varit med länge och var ju ett av de här omtalade köpen i början som... Som byggde ett jävla lag som dominerade under flera säsonger. Ja. Så att det var ju ett kanonköp då. Ja, verkligen. Var han mäktad med tre guld också va? Ja, ja det stämmer. Säsong fem, åtta, nio. Mm. Det var ett tag sedan nu. Det har gått några säsonger, det har gjort. Och... Ja, Vad är det nu? Har kommit fyra? Ja, Kommer jag fyra säsonger säsong 12? Jag vet faktiskt inte. Jag sitter vi för dyligt och klickar runt där. Ja, lite ja, men det är väl klart. Äh... Uh, jag kom fan fyra säsong 12. Ja. Ja, då kom man tre. Men uh, då var det har uh, varit tre säsong 11. Tre tredjeplatser på raken där. 10, 11, 12 och sen kommer 4 som 13. Uh -huh. Så att, uh, det är väl uh, läge för revansch för jävla i och. Uh ja, -huh. se till att den här nedförsbacken inte blir brantare nere förutan. Nej, för att han har ju fortfarande en väldigt väldigt bra trupp. Ja. Eh uh -huh. uh -huh. och det, uh han ligger 3 uh, i plupplistan men det är ju marginellt bakom det är det är mig. Mm. Och före Felix. Förr Felix med 6. Mm. Ja, men han har ju ett väldigt bra lag, så att jag, jag vet inte vad vad det, vad det beror på egentligen. Det kanske bara är ofligt. Ja, eller att man spelar 3-4-3. Ja, fast det han ju, har han väl ändrat de senaste säsongerna ju i ett försök att göra hitta på något, då. Mm, ja, kanske. Eller är han ute och cyklar? Nej, det låter jättebra. Anpass fotboll. Det... Är... Jag jävla helvete möta det där anfallet. Mm. Ja, det är ju galet anfall faktiskt. 10, 11, 13. Mm. Ja. I en liga där anfallare sällan prioriteras. Men <laughs> det är ju jättekonstigt. Men så är det väl ja. i alla fall. Ja, det har blivit en jävla mittfältskamp. Ja. Vem är med fida i spetsen? Jo, han har varit hatobjektet nummer ett i många år. Det är väl eh, Albert... Jag heter Albuquerque. Ja. Något uh, i den stilen. Albuquerque. Ja, Albuquerque. Det är väl hans efterföljare va? Jo, men, men så fyra. är det. Så är det. Måste det ju vara. Och det är ju kul för att han har ju faktiskt varit med i Därvedmäcklarna sen säsong ett. Det oh. här, alltså, sen. Mm, säsong, ja, säsong två blev då, för det var då Därved började. Ja. Men han har varit med från start. Alltså. Ja. Ja. Uh, kom som en. Uh, 18-åring med okänt pluppantal. Ja. <laughs> ja. Jag för mig att han var en 20-årig sexa. Och nej, 19-årig femma. Jävlar, nu strulade till sig huvudet ja. ja. Han var 19-årig sexa tror jag och pluppade två när han blev 20. Jag har ett vagt minne av att uh, sova på det. Mm. Ja, men han är en 14 nu. Jag vet inte om det blir så mycket bättre du har ju någon 25-årig 12 år nu som är. Var en 17-årig 4? Ja, men blir han så mycket bättre än 14 då? Ja, kanske. 15. Ja, kanske. Ja det, ja, det ser vi om x antal poddar. <laughs> det är många mm. poddar. Ju. Ja. Men jävla annars då. Ja, 5 är 17. Ja. Har ja, ju inte så många skott skottbilliga i starten, eller vad längre faktiskt. Nej, ja, tre. Ja, två säger jag, men det kanske... Ja, okej, okay. Kristus kanske är mittvillig i alla dagar. Nej, han är, han är bänkad i en 3-4-3. Ja, faktor. i... i ja, är bara två. Så det är faktiskt bara två, men det har ju länge varit äh, signumet. Sen har ju sig köpt den här äh, Mark Krest då, som ska komma under från på mittfältet. Ja, han som inte riktigt hade frispark. Nej, uh, men... Uh, skott utifrån och lite kyla på det så kanske han kan hänga någon frispark uh, om var säsong, vad vet jag. Ja. Jag har inte riktigt förstått mig på det där, hur kan funkar, så att... Nej, men har någon. Mm. Jag har sagt det är typ fem säsonger, att det är dags, men det, det kostar för mycket. Ja, <laughs> så uh, uh, uh. Men, ja... Uh, uh. Massa målskivar på anfallarna. Så jävla konsekvent. Nick på backarna, mm. krut på mittfältarna och målskivar på anfallarna. Ja, jag gillar det. Jag är ju skit så när jag handlar specialägenskaper. Det är lite ämna varje överallt. Ja, ta det jag får. Ja, <laughs> jag ska vara helt ärlig. Ja, för Ja, jag är inte så kräsande. Ja. Jag, jag tänker från början att du ska vara väldigt kräsiga men sen slutar de med något annat. Mm. Men jävla verkar verkligen... Det är ingen snabbt. Nej, får han inte rätt egenskapet och skitar nog i det helt enkelt. Mm. Det är inte sagt ett ord om 1816? Uh, nej, det har vi inte. Han gick upp. Han gick upp. Det är inte en dum spelare alls. <laughs> nej, han är svinvass. Uh, han hamnade lite i när Buddafest fick en 1808. Ja, men det är ju omänskligt. Det här är ju en 196 som fortfarande är ett bra spelare. Ja, och det var en äh, egen produkt som kom förra säsongen, som mm. 1705 17 år ja, kan så. vi tillägga. Ja. Äh, så att jag börjar ju undra om Jablö faktiskt eh äh, investerar pengar i den där akademin. Det måste han nästan ja, göra. Ha. Med tanke på att han äh, ganska konsekvent får någon spelare här och där som är bra. Ja, jag ja. Min ungdomsakademi brukar erbjuda mig att gröcka fram en skön 19-2 som är all-round. Ja. 30 000 ska man ha. Det är pengar man aldrig får tillbara. Nej. Ja. <laughs> Fy fan. Ja, ja så att det, det kanske ligger något i det där med att investera i akademin. Vad vet jag. Jag har inte gjort det sen säsong två eller något så att Nej. Jag har ju Aubameyang och Ramsey från min akademi men äh, efter det alltså... är det så alltså. Ja. Det är ju riktiga lirar du har fått av. Ja, idag ja. Ja ja, men redan då 1704 1805. Ja, det var bra. Men det sen, var ganska sent. Också. Sen när man fick fett många stolpskott i rad så lässna på den här skiten. Ja. Men ja, äh, det, det kan ju det kan ju bära frukt. Uppenbarligen. ibland. Ja, Jag är precis 18 år sexa i för sig back. Men där fick jag ju äh, 4,7 vilket var ganska, i underkant ganska rejält. Så att, äh, det är ju om man väl prickar rätt från Juniorakademin så kan man ju tjäna bra pengar också om man känner för sig Ja, visst. Äh, men vad tror vi om jävlen nu då i år? De har haft äh, fjärde plats och några tredje platser och... Är det, är det revanschen så. Det borde han borde väl gå för? Men ja. Jag, jag blir svårslagen. Ja, jag tänkte inte sitta efter jävla tabellen så mm. En tredje plats på det Han blir bäst tre. <laughs> ja. Han känns som ett kupplag av någon anledning. Vad men... ja. hade han skapat? Liksom. Ja, det är tufft, men. men... Mm. Uh, du skulle, ja, har... skulle inte få vara mig om man knipper kuppen, alltså. Mm, verkligen ja. inte. Sa vi det? Jag tror tro, fan vi sa det på det, sa Ja, vi var nog inne på att Felix skulle vara starkt Just ja. Ja, den, den som vann deras dubbelmöte. Mm. Kunden, tror jag. Ja, sen piskade du jävla. Och sen eh, tog du den vinsten upp och så la du mig på marken och kissade bak. Finan ja, du ja. hade ju fått vila. Så ja, efter min, att mina mina var spelare där. var pigga. <laughs> På vägen till matchen. Så jag grepp piano på semester. Ja, det saknar lite bara att få med och spela kvartsfinal och sånt Det känns konstigt. Ja. ja, jag förstår det. Hoppas det går till helvetet för dig i år. Det, det lära jag. Eh, ska vi dra nu då? Har vi har vi en har vi underlag för att köra och tippa ligan snabbt här på slutet? Så ja, det enda ja. vi avslutar. Ska vi Hugga in på uh, tredje platsen då. Ja. Eftersom att ett och två säger du ditt och jag säger minst. Att... Ja. ja, bra. Uh, plats tre. Ja. Uh, jag säger. Jag har inte funderat på detta men jag säger fan jävla. Mm, jag säger Felix. Ja. Uh, uh, och så antar jag att vi byter plats <håll> på, på plats fyra. Ja. Uh, plats uh, nummer fem. Uh, ska Skarpsgrek. Ja, men säger du skarpfex så säger jag att eh, seretelli bubblar upp. Oj. Och tar den. Mm. Ja, men då säger vi på plats nummer sex. Säger jag skarpfex då? då? Säger jag Budapest? Oj. Ja men nej, man, nej. alltså om man säljer. <laughs> om man säljer. Det är det. Det är, ett jä det är en jävla gamble för att jag tror att det är antingen typ plats sex. Eller typ sist. Hopplöst åtta. Ja, ja. antingen eller. Tror um, du att han... Tror att han äh, trumfar äh, rutinen? Alltså jag tror att han kan köpa ett så pass bra lag om man får såldspelaren. Så att, äh, rutinen inte spelar. Um, Va? ja. <laughs> Vad är vi på då? Sju. Sju? Där säger jag i Södertälje. Ja, och där säger jag... Äh, Mellangärligt. Ja. Och så säger du Budapest som åtta då. Ja. Och så säger jag Mellangärdet. Ja. Vad ja, kul. Två helt olika tabeller. Inte en enda plats var samma. Nej. Nej. Spännande. Och vi har ju satsat fem tusen spänn på detta. Mm. Så kom vi överens om innan vi startade. Fem tusen ekos. Exakt. Ja. <laughs> uh. Ja, men äh, annars så äh, har vi nog inte så jättemycket mer att säga, mer än äh, att äh, det har varit ett sant nye att spela in avsnitt tre av äh, ligans äh, bästa podcast. Det har du verkligen. Och vi vill tacka alla som har orkats lyssna så här långt. Ja, verkligen. Tack. Och Tack. resten kan dra. Ja, då det åt helvete. Ja. a <sighs>